Capitolul 3. Artistul creează pentru a-și lua o povară de pe suflet Încă și mai puțin caracteristice pentru Mogam par lucrările din alte domenii, și totuși ele nu sunt decât rare ori străine de preocupările, tendințele și concepțiile lui. Existența lor se explică întru totul prin nevoia lui Mogam de a făuri o oglindă cu tot atâtea fațete ca și realitatea variată pe care o reproduce. Ele corespund atât unor laturi diferite ale personalității lui Mogam, cât și unor categorii diverse ale publicului. În afara romanelor, nuvelelor și schițelor exotice, Mogam, călătorul, le-a oferit iubitorilor de drumeție și o însemnare a drumului de la Rangun la Haifong, sau Domnul din Hold, 1930. Pasiunea lui constantă pentru Spania se manifestă în țara Sfintei fecioare. Schițe și impresii din Andaluzia, 1905, Carte Socotită imatură, și în Don Fernando sau Varietăți pe câteva teme spaniole, 1933. Unde impresiile călătorului sunt îmbogățite cu incursiuni în istoria poporului, culturii și civilizații spaniole, cu dialoguri caracteristice. Amogam, cititorul pasionat, își comunică semenilor lui observațiile asupra cărților favorite prin intermediul selecțiunii Carnetul de note al unui scriitor, 1949, și al volumului 10 romane și autorii lor, 1954, despre marii prozatori ai secolelor 18-19. Mogam gânditorul se exprima în forma corespunzătoare, eseul, prin volumele Cărțile și dumneavoastră și în pledoaria reportaj Franța în război, ambele 1940. Mogam omul își relatează viața în autobiografia, strict personal, 1941. Câte ceva din toate acestea și din fiecare latură a personalității lui Mogam găsim în cartea destinată oricui vrea să citească ceva interesant, recapitularea. Este poate cea mai senzațională carte a lui Mogam. De la o lucrare cu înfățișarea unei scrieri de teorie literară, nu ne putem aștepta la atâta vioiciune, la atâta farmec, la atâta bogăție de fapte semnificative, de întâmplări interesante. De la o lucrare autobiografică, nu ne putem aștepta la o varietate atât de mare de opinii despre viață, literatură, oameni, filozofie și despre personalitatea autorului văzută obiectiv în funcție și de părerea criticilor și publicului despre el. De la o lucrare cu caracter de cronică a unei epoci, nu ne puteam aștepta la atâtea amănunte revelatoare despre viața unui autor, mai mult sau mai puțin tipic, pentru vremea respectivă, despre ucenicia sa literară care de fapt se desfășoară pe tot parcursul unei epoci. Dar surpriza cea mai agreabilă o constituie stilul cărții. Avem de-a face cu o lectură cel puțin la fel de încântătoare ca și în cazul unei opere de ficțiune. În 1937, Ord spunea Deocamdată recapitularea este floarea stilului lui Mogam.